Salme 142 Maskel, av David da han var i hulen, en bønn. Med min røst begynte jeg å rope til Jehova om hjelp. Med min røst begynte jeg å rope til Jehova om velvilje. Framfor ham fortsatte jeg å utdøse min bekymring. Framfor ham fortsatte jeg å fortelle om min trengsel, da min ånd ble kraftløs i mig. Da kjente du selv min vei. På den stien hvor jeg vandrer har de skjult en felle for meg. Se til høyre, og se at det ikke er noen som gir meg noen anerkjennelse. Mitt tilfluktssted har gått tapt for meg. Det er ingen som spør etter min sjel. Jeg ropte til deg, Jehova, om hjelp. Jeg sa, du er min tilflukt, min andel i det levendes land. Og gi akt på mitt inntrengende rop, for jeg er blitt helt utarmet. Utfri meg fra mine forfølgere, for de er sterkere enn jeg. Og før min sjel ut av fangehullet, så jeg kan prise ditt navn. La de rettferdige samle seg omkring meg, fordi du handler rett mot meg.»